Fila 1, amb Marc Ostrell. I ja comencem la segona hora del programa parlant de cinema. Com cada divendres, amb Marc Ostrell, molt bon dia. Bon dia, Patrícia. I també com cada divendres, destacant que després d'aquesta secció, evidentment, regalarem dues entrades, B4 entrades per als cinemes Picarol de Badalona, dues dobles, que ja sabeu que preneu nota de les coses que diem, perquè després doncs, preguntarem alguna coseta sobre el que haguem dit. Molt bones pel·lícules últimament, als cinemes Picarol. Sí. Jo aviso perquè la gent truqui i que sàpiga que allà... I ha doncs, anat recentment? Sí, i s'hi fa boncina. Molt bé. Que a vegades costa de trobar amb sales comercials. Sí, que els programadors ho fan bé la seva feina. Últimament sí. Molt bé, molt M'han sorprès positivament. <ríe> doncs ja sabeu, aquí també recomanació del Marc per anar al cinema als Picarol i a més regalant-vos doncs, aquestes entrades. A més, els dijous fan unes seccions. Avui no perquè és divendres, ja no podran veure la d'aquesta setmana. La que ve. Però la que ve fan unes pel·lícules que són sessió única del dijous. Mm -hmm. Recordem que les nostres entrades són vàlides pels dijous també. Sí. I que aquestes pel·lícules de sessió única que fan amb tipus documental, etc. estan molt bé, i jo recomano que, si poden, que vagin aquell dia. Doncs bueno, així una cosa nova, no? Mm -hmm. Molt bé, molt bé. I comencem ja amb les estrenes d'aquesta setmana, parlant de coses noves. Sí, si et sembla, destacaré molt breument primer una estrena, que és El Niño de Barro, perquè després, si tot surt com està estat previst, entrevistarem al director d'aquesta pel·lícula, el sí. Jorge Algora, que és una pel·lícula, és un thriller, és una pel·lícula de terror, eh? Una cosa xunga, xunga. D'aquelles que a mi no m'agraden. Yeah. Però que, en tot cas, eh, és una pel·lícula basada en fets reals. Que tu no t'agrada, però que hi ha molta gent que li agrada patir el cinema, eh? No, no, i aquí sempre ho destaquem. Clar. Que les pel·lícules de terror són un gènere que s'ha de respectar, tot i que a mi no m'agradi. <laughs> no és mentida, però que s'han fet grans obres d'art i moltes han reconegut i les recorda molta gent. Així que... Cal dir, Així tant, que destaguem l'estrena. Que Aquesta pel·lícula, El niño de barro, que està ambientada al Buenos Aires de l'any 1912, on un seguit d'assassinats en sèrie tenen com a principal sospitós un nen de 10 anys. Tum, tum. Però per què aquest nen de 10 anys? Doncs perquè a través dels seus malsons és testimoni directe de tota aquesta sèrie de crims que hi ha en el Buenos Aires com hem dit de l'any 1912. Per tant, podrem parlar amb el director i també suposo que ens explicarà doncs, com ha estat aquest rodatge on hi apareix la Maribel Verdú uh -huh. i suposo que una vegada més rodar a l'Argentina és una cosa que molts directors els agrada. La setmana passada també vam sí. parlar i a mi també m'agradaria. <laughs> Clara molta gent. Ara, ara està de moda això de l'Argentina, eh? Sí, sí, sí, s'ha sí, posat molt de moda el cinema d'allà. Uh -huh. També tenim un comèdia argentina a Cartellera. Doncs, per tant, aquella gent que sigui amant del cinema sud-amèrica i concretament de l'argentí ho té molt bé durant aquests mesos per anar a veure aquestes pel·lícules. Però també hi ha una altra estrena d'un país poc habitual en presentar pel·lícules, i és que el país al que estic parlant és Romania. Ah, o sigui, ens presentes l'estrena de Romania, també. Sí, ve d'aquest país. Uh -huh. És una pel·lícula que va guanyar l'any 2006 en el Festival de Cants, La Càmera d'Or. Després parlarem del Festival de Cants, però La Càmera d'Or és el premi que s'otorga la pel·lícula uh -huh. de millor director novell. És a dir, primera o segona pel·lícula d'un director. Sí. Ell és romanès i ha estrenat aquesta pel·lícula que es diu 1208 a l'est de Bucarest. A mi m'ha sonat a Telefono Rojo Llamamos a Moscú sí. del, del director d'Estadi Kubrick, eh? que també doncs, amb aquests títols va començar la seva carrera com a, com a director d'una pel·lícula de comèdia. Mm -hmm. I en aquest cas també tenim una pel·lícula de comèdia. Per tant, suposo que tindrà algun tipus de, de paral·lelisme. El director es diu Cornelio Porunboio. Ui, Déu-n'hi-do, m'encs clar. No, és que és romanès, no? No ens haurem d'acostumar. I el tràiler el tinc, però no el podré passar perquè està en romanès. <laughs> Així que... Mm, que quasi que ens quedaríem igual, no? Com que els doblatges i els subtítols tampoc es poden fer massa per ràdio... No doncs m'he quedat amb, amb explicar la pel·lícula i així doncs, us veig d'arribar bueno, de què es tracta. Ja ens va bé. Jo crec que en teniu prou, eh? per saber de més o menys què anirà. <ríe> doncs va, explica'ns de què va. Ens situa a la Romania actual, però parteix d'un fet que va succeir fa 17 anys, eh, que és doncs, la caiguda del règim comunista, uh -huh. del dictador, del Ceausescu. Molta gent el recordarà perquè és la darrera dictadura comunista que va caure a Europa sí. i que, més, ho va fer violentament. Totes es van, doncs, de l'antiga Unió Soviètica... Romania no ho era, però de l'antiga Unió Soviètica els països van anar desfent mica en mica, però pacíficament. En canvi, Romania no. Romania va obligar el seu dictador a fugir. I mai més ben dit, perquè doncs, en, un en un determinat moment el xautés costat amb la seva dona per als carrers de Bucarest i la multitud va fer que pugés a un helicòpter i que marxés d'aquella ciutat fixat, com fos. Fixat. Una revolució, una autèntica sí, revolució. Sí. Doncs bé, la pel·lícula... De pel·lícula, Això totalment. Però, això és el fet del que parteix, però nosaltres anirem 17 anys més tard a un plató de televisió, que és on l'amo d'aquesta empresa de, de comunicació doncs decideix reunir en un mateix programa a dos protagonistes d'aquesta revolució popular que va haver-hi per derrocar el règim de Ceaușescu. Uh -huh. Ells són eh, dos veterans, ja, això sí que s'ha de dir. Un d'ells és un jubilat, és a dir, gran, que està a l'atur, evidentment, i que eventualment doncs, fa de pare Noel. Ah, oh, mira, doncs és una feina maca. I per altra banda tenim un professor d'història que està arruïnat perquè ha saldat les seves darreres deutes en l'alcohol. Uh -huh. Sabem que els perils de l'est això és habitual, eh? No és sí. una cosa que a quins pot semblar, ostres, un home que està pagant deutes per l'alcohol. Però és que des de Croixa cap allà, em sembla que això és bastant, bastant comú amb molta gent. d'entre mm. altres coses perquè viuen en situacions bastant extremes i necessiten d'alguna manera oblidar les penes. I ho, fan, I ho han trobat durant molt de temps amb l'alcohol, no? Exacte. El que passa que el que comencen explicant aquests homes com el que va ser un act heroic, que van estar dins d'aquesta revolució, que van estar obligant al dictador a pujar a l'helicòpter i tot això, comença a prendre un caire humorístic quan truquen en aquest programa de televisió. No han estat convidats algunes persones que diuen que més que estar ajudant aquesta revolució, estaven celebrant amb vodka... Hmm. Doncs que el xautxesco desaparagués al mapa. Yeah. I aquí es posen entredit aquest seguit de qüestions que són les que giraran entorn la cometa. O sigui, és una mica de doncs, tornar a formular la història de manera doncs, còmica, tot i que els fets en realitat són molt tràgics. És una manera de veure-ho una mica amb, amb humor i, sobretot, en països com aquests és molt difícil. Sempre ens arriben realitats socials d'aquests països. Eh? A Romania encara no ens havia arribat res, per això he destacat aquesta pel·lícula perquè uh -huh. és molt nou que arribin coses d'aquests països de l'est que no coneixem massa el seu cinema. El que passa que guanyar a la càmera d'or en la seva òpera Prima recordem el nom Cornelio Poromboio, és... Un fet força rellevant. I recordem també el nom de la pel·lícula per aquells que els hi hagi agradat l'argument, vulguin també riure una mica i vulguin anar al cinema. És 1208 a l'est de Bucarest. Molt bé. Doncs ja està, hi ja hem destacat les dues estrenes d'aquesta setmana, no? Doncs sí, moltes més coses, eh? Hi ha pel·lícules com ara Delirius, la pel·lícula aquesta que està generant tanta expectació que es diu Alta Sociedat, on apareix Penélope Cruz fent un estriptease que segur que és viciar a ja les imatges, sí. perquè les han posat a tot arreu. Sí, sí, sí. Per tant, moltes propostes aquest cap de setmana per anar al cinema un cop més. Molt bé. Com jo vaig fer-ho també el passat cap de setmana. Vas fer els daures. Estic en ratxa. Estic en ratxa. <ríe> ja vaig parlar la setmana passada de Sunshine, que no m'havia agradat massa... I ara està una mica allò amb por eh, tornant a, a una sala de cinema, a veure si no em torna a agradar, a veure si torno a tenir problemes... <ríe> Home, no posis dramàtic, tampoc. Seguint el meu intent de veure una pel·lícula que em mantingués amb atenció, perquè doncs. no ho va aconseguir. I, sobretot, que pogués gaudir d'estar a la sala. Clar. Perquè... Em vaig quedar amb un mal gust de boca. i ja et vaig dir, tornaré al cinema per treure'm aquest mal gust de boca. Sí. Doncs bé, vaig decantar-me per la darrera sessió que queda a Barcelona, de tot Barcelona, d'Infiltrados. Ui, doncs fa tard, no? Molt tard, perquè em sembla que està en DVD, ja. Sí. O sigui, vaig pagar inútilment, però bé, tenia ganes de veure la pel·lícula. Bona, recordem eh? Sí, recordem que aquesta pel·lícula del Martin Scorsese va ser la gran guanyadora de la darrera edició dels Oscars de, de Hollywood i van endur-se les estatuetes en la categoria de millor pel·lícula, millor direcció, millor guió adaptat. Recordem que és una adaptació del film de Hong Kong Internal Affairs i, a part, el millor muntatge. Jo crec que són els quatre premis més prestigiosos que pot guanyar una pel·lícula. Sí. A banda de la millor, direct... de millor director i millor pel·lícula, uh -huh. que són les que sempre queden a les llistes, doncs el guió adaptat i el muntatge són molt importants. El oh, guió original tenen. també, eh? però que se la van dur Pequena Missanya, per cert. Sí, sí, sí, però que bé que es van dur Premis dels grossos, que es diuen. Eh? Sí. I com tu dius, una gran pel·lícula. Perquè realment et, va, et manté les dues hores i mitja que dura. Sí, que és Déu llarga, però però no tens ganes que s'acabi. No se't fa llarga. I el fet que sigui una pel·lícula reconeguda en tants Premis i tants Oscars també, abans d'entrar a veure'l a mi, mm, i que molta gent m'hagués dit que li havia agradat, tu també m'ho havies dit, mm. saps? Que són aquestes <ríe> o sigui, no coses que... confies al meu criteri. No és que no confiïn al teu criteri, sinó que moltes pel·lícules que han guanyat premis després et deixen una mica amb mal gust. Sí, que quan esperes massa d'una cosa després et decepciona, no? Clar, i més en els Oscars que tenim uns quants exemples d'aquells sí. que dius ole, com s'ha lluït amb triar la millor pel·lícula aquest any. En aquesta ocasió, per sort, el Martin Scorsese sí que va realitzar un treball rodó que sota el meu pare, d'aquí uns anys es recordarà i molt. Uh -huh. És a dir, aquelles que amb el temps aniran... Quedarà constància, no? Aconseguint un nivell de mite, uh -huh. i no només pel fet que el Martin Scorsese guanyés l'Oscar després de sis o set intents, sinó per pel que és l'història. Perquè jo crec que és una nova manera de, de veure el, el thriller a, als Estats Units. Feia molt temps que no veia una pel·lícula tan trepidant. Era com, I d'una manera més clàssica. Sí. Veritat? Sí. Sobretot suposo també pel fet de que fos aquesta adaptació d'una pel·lícula de Hong Kong que jo no he vist aquesta pel·lícula d'Internal Affairs, però diuen que no té res a veure la, la versió adaptada, mm -hmm. simplement copia la història, però que Scorsese hi ha posat tot el seu enginy i tot els seus coneixements perquè sigui una pel·lícula purament seva. Però sí que és veritat que hi ha planos que són exactament iguals, eh? Sí. I també sí. a ho ha fet en allò que es diu fent un homenatge. Que amb la cosa de dir fer un homenatge pots fer una còpia i ja està. Sí, pot ser perillós. Mm. Però bé, ell crec, sota el meu pare, eh? aviso que ho fa molt bé, sí. i sobretot que destaca elements que l'original no destaca, no? que són aquestes personalitats dels personatges, uh -huh. valgui la redundància, doncs que tenen tots uns trets molt marcats, i cadascun d'ells té un rol molt específic en aquesta pel·lícula. A l'original es passa una mica més per sobre, aquí és més diferent. Si et sembla, recordem que és una mica l'argument de la pel·lícula, per aquells que no l'hagin vist i que sí. la vulguin llogar amb DVD, que ja és. o que se la vulguin comprar... També, també. Que també. que ja està la venda aquest DVD d'Infiltrados. Doncs és una mica aquesta distinció, la l'eterna distinció que fa el cinema entre el bo i el dolent, mm -hmm. entre el poli i el lladre, però portat a l'extrem. Que no vagin a veure una cosa simple, eh? Sí. Aquesta està molt millor. Perquè ens fem una idea. Hi han dos protagonistes. Un d'ells és el Matt Damon, que és el dolent de, de la pel·lícula, infiltrat a la policia. I per altra banda hi ha el Leonardo DiCaprio, que és el policia infiltrat a la màfia irlandesa de Boston. Uh -huh. aquesta màfia irlandesa de Boston està dirigida per un Jack Nicholson que a mi no em deixa sorprendre aquest home i, i una màfia irlandesa de Boston ben perillosa, eh? Molt, molta por i a més existeix, de veritat. Sí, sí. Així que... Que, que Leonardo DiCaprio, dins d'aquest DVD, que hi ha molts extras, evidentment perquè últimament els DVDs uh, tenen de tot... S'ha de vendre, s'ha doncs, de vendre. Doncs, clar, doncs també ja en explica en entrevistes múltiples que fan a, entre ells a Leonardo DiCaprio doncs que ell mateix uh, va tenir contactes amb aquesta màfia de, de Boston, uh, mm. va poder-li explicar coses reals, per tant, doncs, documentació de primera mà. Molta sort, molt perillosa, i recorden alguns fragments a El Padrino. Segons com es veu aquesta pel·lícula, com reflecteix la màfia, mm -hmm. sobretot el paper del Jack Nicholson, que jo crec que estava boig per fer aquest paper, el del Frank Costello. Mm -hmm. eh? sí. Jo crec que aquest nom de Frank Costello recordarà mm -hmm. durant molt temps, també. I tant. Perquè aquest capo de la màfia és espectacular, la sang freda, eh, l'experiència que, que, que transmet l'espectador de com domino el cotarro de la màfia, mm -hmm. doncs ho fa espectacularment bé. I... I, I que transmet por. Sí, clar, però és que el Jack Nicholson ja té una cara. Que... Ja, ja té la cara, Que sí. fa de fer por. Sí, sí. O sigui, això, mira, més o menys. Però por amb autoritat. Si o sigui, no, no por susto, sinó por de, de... Ai, quin mal que em pot fer que home. No, no, això de tenir-ho tot sota control, de sí, poder sí. dominar tots els carrers de, de Boston, de la ciutat, mm. i sobretot tenir els mitjans necessaris per portar a terme crims de gran magnitud. Un dels crims que apareix és... I que quedi impunament, clar, que clar... O sigui, no ni a... que estigui lliure, encara. Hi en ha influències amb justícia i amb, amb tots els àmbits de la societat. Sí, a més, el, el, el que més m'agrada de, del Jack Nicholson en aquesta pel·lícula és la manera... els seus andares. <laughs> com camina, com parla la policia, com parla en els seus súbdits... És aquest control sí, que parlàvem. Sí, tu ja servir la paraula súbdit, no? En aquesta pel·lícula té súbdits descaradament. Fins i tot els policies diria que són súbdits seus. Mm -hmm. Els investigadors que el segueixen, que fins i tot els se'l troben cara a cara i no sí. el poden detenir perquè no tenen proves. Però saben que ell, des de fa 30-40 anys, dirigeix aquesta màfia. És el culpable directe. Una màfia que té un alaví, que és el Matt Damon, que ell mateix infiltra la policia per poder tenir facilitats. Eh? També s'ha de dir. S'ha de, de ser llest. S'ha de, de tenir vista i s'ha de ser molt fi. S'ha de viu. Però bé, en tot cas... Després de tenir aquesta situació més o menys clara, del Matt Damon al DiCaprio, doncs enfrontats en un mateix cas, però de diferents bàndols i infiltrats, en aquest cas, doncs després també ens aniran arribant altres personatges. A mi, un dels que em va sorprendre més és el del Mark Wahlberg, aquest inspector de policia sí. que té un mètode de feina tan estrany uh -huh. uh, insultant els seus companys, traient-los els raps bruts, doncs alguna manera, motivant a que, que siguin millors policies. Bé, anava a dir el final, no, no, no. Diré... no diré el final. No, no direm res a Mark Wahlberg, dient que és un gran personatge en aquesta pel·lícula i un personatge clau, també. Uh -huh. Però això ja ho veurem. Uh, també s'ha de dir que a final l'hem esperat, no? Això clar, es pot dir. Clar, no es final, dir què és... Final i l'esperat, i jo crec que millor no parlen més de la pel·lícula, perquè si no jo al final m'escalfo, m'escalfo... M'atem-ho, matem <ríe> perquè t'escalfes... <ríe> m'escalfo i després la llengua no para. <ríe> doncs bé, sí, perquè val molt la pena, això sí, eh? Dos hores i mitja que us passaran un volant... Mm -hmm i una bona manera de veure un nou espectacle al cinema, d'aquests eh? que feia temps que jo no veia, dos mesos haver comptat que no veia una bona pel·lícula, i això és molt. Bé, bueno, doncs hem ja aprofitat els teus d'hores per destacar una, una novetat de DVD, que és aquesta pel·lícula d'Infiltrados, amb extras, amb escenes que no surten en, en la pel·lícula final... Sí. Bé, com sempre, moltes coses més en el DVD. De tot. Com també hi ha de tot al Festival de Cinema de Cans Va obrir les portes o... Les sales. El... O les catifes vermelles. Ah, sí, el dimecres. És el festival més glamour que existeix al món. Sí. Jo ja ho vi. Cada any, cada any que veig les fotografies que apareixen a, a la premsa, els vídeos que ens arriben, els reportatges que es fan, és aquella envesa de poder estallar en aquella platja. Mm. Doncs, mm, quin ambient es deu respirar? Quina olor deu fer, cants? Deu ser especial. Deu ser... Olor amar. A, mar. a olor perfum, amar. Una barreja de coses que mm, deu ser molt maca. En tot cas... No ens emocionarem. El dimecres es <ríe> Algun va... Algun dia ja aniràs, no et preocupis. Això espero, això espero. Es va presentar, aquest festival de Canso, va obrir les seves portes, amb la pel·lícula My Blueberry Nights, del Wong Kar-wai. Ja ho hem comentar fa un parell de setmanes, però ara sí. ja està aquí. No hem dit que anava aquesta pel·lícula. Mm, és la primera que roda el director de Hong Kong en anglès, als Estats Units, uh -huh. i els seus protagonistes són el Jude Law i la Nora Jones. Ah. la cantant, uh -huh. que debuta en aquest cas com a actriu. També apareixen en aquesta pel·lícula dues grans actrius, que són la Rachel Weiss i la Natalie Portman. Molt bé. Que, segons hem pogut saber de la mà dels primers crítics que han pogut veure aquesta pel·lícula de Cants, Natalie Portman i Rachel Weiss doncs, es mengen a la Normal, no? Mm, també s'ha de dir que, clar, que la Nora Jones és cantant, debutar com actriu i les altres dues doncs, ja tenen un caché, eh, com es diu. El que passa que molts dels crítics aquests que doncs, han pogut parlar o dels que hem comentat diuen que té una cosa la Nora Jones que no tenen les altres, que és presència. Les altres tenen interpretació, mm -hmm. això ningú nega, però la Nora Jones té presència. Per tant, no ens estranyi seguir veient-la en pel·lícules perquè la presència no s'aprèn, però a interpretar sí. Clar. O sigui que... Que pot ser que tingui un bon futur dins del món de, de l'actuació, no? Jo crec que sí, jo crec que pot ser molt bo. Però més enllà dels grans noms de Cants, que ens seguiran a haver i que ja en parlarem, perquè tots just acaba de començar, hem de parlar de la presència catalana al festival. Perquè Poqueta, doncs... eh? Bé. No està malament? Bé. Bueno, bueno, a, a veure, explica'ns. Podria haver-hi més. Tots estem d'acord, eh? Que la cosa podria anar molt millor. Però l'equip de Catalan Films s'ha encarregat un cop més de portar al cinema català a Cannes. Aquests tenen un càrrec que a mi m'encanta. Van promocionant el cinema català arreu del món uh -huh. perquè cada festival, per poc que hi hagi, trobarem algun títol en català. Doncs ells van per cada festival promocionar les Doncs com a cinema català, la indústria, etc etcètera. etcètera. Uh, aquest any hi ha hagut quatre films en presència catalana, que no vol dir que siguin catalans. Tenim uh, La soledat, del Jaime Rosales, i jo, de Rafa Cortés, El orfanato, de Juan Antonio Bayona, o Savage Grace, que tot i està dirigida pel nord-americà Tom Tolkien, la producció ha anat a càrrec de l'empresa catalana a Contraluz. A part, també apareix la Belle Folk en un paper secundari en aquest, en aquest film. Uh -huh. O sigui que una mica de presència sí que hi ha. Si et sembla, diem com estan ubicades cadascuna d'elles, perquè la gent després, quan surtin els noms, no estigui desubicada. En primer lloc, la més important, la de Jaime Rosales, perquè en Jaime Rosales torna al festival de de Sant Seb... San Sebastián. De Cans, després de 4 anys d'aconseguir el Premi de la Crítica Internacional amb la seva òpera Prima, Les Hores del Dia. Sí. Pel·lícula que no he vist. Jo... Mm, potser sí. A mi no... Ara no me recordo, em sona? No em sona, per tant... No puc parlar d'ella. Ell encapçala les noves mirades del cinema català, diuen el Jaime Rosales i calem de tenir en compte de cara al futur també. Uh -huh. i al tractar-se de la seva segona pel·lícula, com hem dit abans, opta la Càmera d'Or. Aquest premi que guanyà la pel·lícula romanesa sí? fa un any. Sí? És a dir, quin resò pot tenir si un director català guanya el premi a millor director novell? O sí, sigui, sobre portes internacionals. Molt impuls, Tan perill com pel cinema català. per tant. estarem molt atents a que Jaime Rosales, pugui guanyar o no aquesta secció de la càmera d'or. Després tenim el Rafa Cortés, que és el director d'AIO, és un mallorqui afincat a Barcelona i se sent un autèntic afortunat, perquè ell no s'esperava estar Cans i el seu film ha tingut ressò a l'estranger abans que aquí, per això no el coneixem. Ell Haurem d'esperar una miqueta. Va presentar, per casualitat, la seva pel·lícula Rotterdam i se'n van endur el Premi a Crítica Internacional. Per això després Cants també es va fixar en ell uh -huh. i ara doncs, l'ha convocat per participar en aquesta secció de, de mirades que també és una de les seccions més importants. De fet, a Cants, si et seleccionen perquè la, seva, perquè la teva pel·lícula sigui projectada, és igual on sigui, perquè totes les seccions són molt prestigioses. Clar. Per tant... I que, que allà ja t'obres porta uh, a que molta gent, i, i gent especialitzada, i gent del cinema, doncs et vegi, no? Exacte. Sí, que és una, una autèntica assegurança per després poder tenir distribució i, sobretot, projecció. En aquesta pel·lícula apareix també l'Àlex Brandemul, que és català uh -huh. i que també és coguionista d'aquesta pel·lícula. Així que també tur... bueno, comencem a tenir incursions a aquest home darrere les càmeres. Fins ara només l'havíem vist avant. L'Antonio Bayona, que amb l'Orfanato porta potser l'elecció més comercial o la que més gent podria ajuntar a les sales. Uh, per què? En primer lloc, perquè és un thriller. Pel·lícula de terror també, i que tindrem, doncs, com sabem amb el seu títol, l'Orfenato, coses que ens faran molta por. És que sempre als orfenats eh, hi ha la fama aquesta de crear atmosferes així com intrigants i que passen coses rares, no? Uh -huh. A més, i potser aquí és on ve eh, les ganes de veure-la, té com a guionista el Sergio Sánchez, que ha estat l'escollit per Guillermo del Toro per ajudar-lo a fer el guió de 3.993, que és la tercera part de la trilogia de la Guerra Civil, que rodarà l'any 2009 aquí a Espanya i amb èxit, suposem, a, a dos uh -huh. escenaris diferents. Així que, Antonio Bayona també un nom a tenir en compte en aquest Festival de cans. I per acabar, doncs el que hem dit, no?, l'aparició de l'Abel Folk i de Contraluz en aquesta pel·lícula que es diu Savage Grace, on la protagonista és la Julian Moore. Uh -huh. O sigui que, Abel Folk i Julian Moore, Sí, junts. sí, molt bé, no?, l'Abel Folk. Molt bé l'Abel Folk i molt bé cinema català. Que tot i no tenir una gran... Doncs això ho haurem de veure amb alguns mesos vista, no? aquesta projecció internacional i de que ja els serveixi aquestes pel·lícules. No? Un any, més o, sí. o menys. Sí. Si ho haurem de arribar. veure amb paciència, paciència. I bé, fins aquí el que han estat les seccions, les pel·lícules i tot el que he adonat aquesta i plegat, setmana. Sí. I ara passem a la banda sonora, que pràcticament podries presentar-te tu aquesta setmana. No, no, no, la feina és teva. Perquè, gràcies, perquè, <laughs> perquè jo estava molt desesperada de no trobar cap cançó, no he tingut temps de buscar-ne cap i ha sigut una cosa a última hora. que escolta, dieu-me algú de la redacció una banda sonora. Sí. A mi m'agrada una de la pel·lícula Smoke que és una pel·lícula que jo no he pogut veure... Que, que jo et passaré el DVD perquè recomano moltíssim. Tinc la teva promesa. Per tant, la veuré d'aquí poc i podré parlar-ne en els deures. Molt bé. Si que em fas doble, doble Veus, favor. Veus, doble servei. I parlant així breument de la pel·lícula, és un film del 1994 on reflecteix la història d'un estanquer, La uh -huh. botiga de tabac, ara seria més difícil trobar-ne, l'any 94 no tant que per hi van passant diferents protagonistes, no? Sí. I eh, les històries d'aquests protagonistes, doncs, era bé l'estanquer s'acaba convertint en un psicòleg per ells. Mm -hmm. És una cosa així, no? Però has de dir qui és l'estanquer, perquè, clar, o si sigui, l'actor que, que encarna aquest estanquer... De... És el Harvey Keitel. Que, déu nhi amb el paper que fa, eh? Sí, molt bé. Sí, sí, sí. Però és que, a més, també tenim en aquesta pel·lícula el William Hart, que és un altre gran actor, i, curiosament, entre el repartiment, tot i que no és dels més remarcables... I tenim el, el Forest Whitaker, uh -huh. que és l'últim guanyador de l'Oscar a millor actor, recordem, Exacte. per l'último rei d'Escòcia. Sí, que tot, si, si ho volem, ho podem lligar a l'actualitat. Tot. Tot, sempre. Està tot lligat. A més, en aquesta pel·lícula apareixia a la banda sonora eh, una cançó del Tom White, uh -huh. que és la que tu has recordat en el primer moment i que nosaltres volem escoltar per acabar la secció d'avui. Es titula Innocent When You Dream... No sé si és la, la cançó que tanca la pel·lícula. Sí, jo, si no recordo malament, no t'ho puc garantir, però jo diria que, que la, la pel·lícula acaba amb cançó de Tom Waits amb aquesta veu característica de fum, de... de... Sí, d'Smog. de smoke. De smoke. Sí. Però perquè realment, uh, si haguessis de triar alguna veu de fum, seria la de Tom Waits. Totalment. A part, a Coffey en cigarrets, també apareixia ell, no només cantant, sinó actuant. Exacte, o sigui, allà apareix també com actor relacionat, una vessant també de la seva vida. Relacionat amb la nicotina, és eh? sempre, el Tom Waits, i ha altres històries que... que no parlarem avui. Doncs aquí. bé, ens quedem recomanant aquesta pel·lícula, si vols, i amb aquesta cançó de Tom Waits, com deia que espero que, si no l'has sentit, que l'escoltis bé i em diguis si t'agrada o no t'agrada. I recordeu que ara us regalarem entrades pel Cinema Picarol. Ara mateix tornem.